«Лебонь смажиться зараз ляшки-панки, як на сковорідці», – добродушно засміявся він. «А чого ми, панове, залишаємо цілим оте добро?» – показав отаман на хутір. «Пустимо з чотирьох боків Червоного півня, і нам у дорозі посвітить, і польських економів та десятників трохи пригріє. Кілька гайдамаків кинулося до будівель, і трохи перегодя в різних місцях знялися важкі клуби чорного диму». Найда пильно поглянув на округи, за морем вогню, який вихрився праворуч і ліворуч, не було видно нікого. Знявши шапку і широко перехрестившись, отаман вигукнув від от щирого серця. Господь чудом нас урятував, тож з ним і за нього, друзі. Усі побожно перехрестилися і вирушили в путь. В Умані в час описуваних нами подій панував уже страшенний переполох. На додаток до жахливих чуток, які йшли з Подніпров'я, Младанович і ще одержав листа від Хемуського. У ньому Лисянський губернатор повідомляв, що Залізняк, зібравши незліченні юрби хлопів та запорожців, сплюндрував уже всю Черіньщину і Смілянщину, а тепер засерджує сили, щоб взяти Лисянку і вирушити на Умань. А втім, Кшемуський обіцяв затримати залізняка біля міцних мурів свого замку на цілий місяць, якщо Младанович прийшла йому на допомогу кілька кінних загонів, котрі б тривожили обложників стилу. А до того часу, додавав він, повернеться з кварцяним військом Стемковський і розмитає гайдамаків, наче солому». Хоча звістка про від'їзд Семковського до Кварцяного війська і втішала уманського губернатора, бо він знав, що полковника призначено польним гетьманом для втихомирення бунту. А як полководець він діяв навально і жорстоко, однак Младанович не послав у Лисянку жодного козака, а заходився ще ретельніше укріплювати Умань і стягати на захист її всі сили». Укріплення міста почалося з самої весни, проте Младанович вирішив викопати ще один рів з новим частоколом. Так що утворилося два вали, верхній і нижній, за яких можна було обстрілювати околицю. Коли ж хлопські заворушення почастішали, то Младанович за порадою Шафранського, Надбудував стіни та вежі свого замку, таким чином у самому місті утворилася ще й третя над усім пануюча фортеця. Її гармати могли стріляти поверх двох перших ліній. Отож, щоб захопити умань, треба було взяти три лінії укріплень, штурмуючи їх під потрійним вогнем потужних, як на той час батарей. Козаки взагалі не полюбляли брати в фортеці приступом, а для недисциплінованих, узятих від плуга військ, що майже не мали артилерії, здобуття такої міцної твердині, як Умань, було й поготів неможливе. Це розумів і Шафранський, котрий не раз, милуючись своїм творінням, чванливо казав, «Скільки б не зібралося тої погані, а на моїй Умані поламають зуби». Та що гайдамаки, нехай прийдуть сюди московські справжні війська хоч 50 тисяч, то як Бога кохам, я сміло протримаюсь півроку. Слова Шафранського підбадьорували губернатора, але він усе ж не міг заспокоїтись і з кожним днем виявляв у своїх заходах дедалі більшими метушні розгубленості. Було у фортеці два вразливих пункти, усунути які при всіх своїх знаннях і винахідливості Шафранський не міг. Це відсутність у місті води і ненадійність козацького гарнізону. У викопаному на Майдані проти магістрату колодязі, незважаючи на його страшенну глибину, води не виявилось. А ставочок у губернаторському саду був штучний, без джерел і надто малий. На околиці під грековим лісом тяглося чимале озеро з проточною водою – але до нього було далеко від міських стін, і під час облоги воно все одно потрапило б до рук ворога. Щоб усунути цю небезпеку, Шафранський вирішив влаштувати між стінами міста і озером укріплений табір для євреїв та шляхти, що прибували до Умані з усіх усюд, і окопати його справа і зліва шанцями. Одне слово, створити живий міст до води. Та на це потрібний був час а події не чекали. Що ж до гарнізону, то весь він складався з православних козаків з сотником гонтою на чолі, який відігравав у загоні